Euskal Irigune Elkargoaren aintzinean elkartu dira hainbat aurtzainetzetako langile, sektetekin sindikatukoak hitza hartu dute lehenik eta ondotik kafaren aintzinera joan dira aurtzainak ohiuka eta kantuz. Sarako aurtzaindigiko langileak ere presente ziren mobilizazioan, maitena hiri artek esplikatutikugu eje reforma horrek xehek han iduen langileentzat. Gure lanbaldintzakok ertuko direla, ba jadanik ez ta eje aurtzaindigi batean lan egitea hori jendeak ez dakibi baitezpada baina hori bai la baldintzak oinuko gogorakoak izango dira eta pa bon, ez ta da izanen saizanen balintzauetan lan egitea. Miahitzeko oako auk zainetxeko zuzendariak Frantzia Mailan azken urteetan egin egindiren ikerketetatik, auk jaren behajen inguruan eta auk lan egiteko manerari buruz atera diren gomendioak egeforma unekin ez direla ni hundik ere egespetatuak salatu digu. Orduan bisikiongi antolatu behar ditugun gauzak, uh, aukak... Uh, E, Respetatuz eta gura zuen behar rehiere e, e, erantzunez, baina nazkenian e, ez digute maiten behar ditugun balintzak eta horra. Prekaritatek gehiagoeran nahiko luke bereziki feminizatua den lantzail unentzat, argi dute zer den erreforma unengi belean. En ekonomiak egiteko. Diru kontua, eh? nahi dute diru atera auk aujen gainean. Gaurko griba ez tabakak haizanen, egin auzka mobilizatzen segituko dute aukzaindegietako langileek.